בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב רע"ט. ברוך השם יום ה', קודם תפילת שחרית שמיני תקצת. אהובי בני חביבי, אתמול סמוך למנחה קיבלתי מכתבך מיד אחיך, ובני רבי שכנא נרויהו. ולא היה פנאי לקרותו, כי כבר התחלתי להתפלל מנחה, וקריתי בחר ערבית. והמו מאי לו לא מגודל העחמנות אשר עליו. כי כל מכתביך מלאים צעקות וקולות וכיסופים לשוב לאשר נדבך באמת. ואנוכי ידעתי כי רוב בני אדם, אפילו בדורות הקודמים, עברו עליהם כהנה וכהנה אלפים ורבבות פעמים, כאשר שמעתי והבנתי מפיו הקדוש, וכאשר אני בעצמי ראיתי ושמעתי והבנתי מפי רבבות אנשים ומפי ספרי קודש. וכבר דיברנו בזה הרבה, ומה לנו לדבר הרבה בזה? הלוא רבותינו לזכרונם לברכה אמרו בפירוש, בכל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו', שנאמר צופה וכו', והשם לא יעזבנו בידו. אך אף על פי כן, אין מי שדיבר כל כך בזה והואיל בדיבוריו לנצח, כמו אדוננו מורנו ורבנו הנורא זיכרונו לברכה. על כן עלה על דעתי שאין לי מה להשיבך, מאחר בזה, שדיברנו בזה כבר כמה פעמים, וכבר נדפס ונכתב הרבה. ומה הוסיף לדבר עוד? אך עם כל זה אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, ובפרט כי זה העיקר לבל התיישנו הדברים חס ושלום. כי אסור להיות זקן וישן חס ושלום. רק בכל יום יהיו כחדשים ממש. וזה יסוד כל התורה כולה, כאשר הוזהרנו על זה בפרשת קריאת שמע. אשר אנוכי מצווך היום, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה על זה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ועל זה באתי לך להזכירך ולזרזך, בני חביבי, שתראה בכל יום היום לקיים זאת מחדש, יהיה בעיניך דברי קדשו זיכרונו לברכה כחדשים ממש. וכאשר כבר הזהרתי אתכם, שגם דברי אבותינו זיכרונם לברכה, אלו שאמרו שיהיו כחדשים, אסור שיתיישנו חס ושלום וכן לעולם ואבן היטב. ועתה האת אוזניך ושמע אמרי מחדש ותדע שהיה זה סמוך צדיק גדול, קדוש ונורא מאוד מאוד, אשר מסר נפשו בכל בשביל טובות העיקריות לרחם עליהם, להחזירם למוטב, בעצות נפלאות ונוראות וכו', שזה עיקר רחמנות על ישראל עם קדוש. והוא בנפלאותיו והשגתו העצומה הודיע לנו, שאיש הישראלי יחייב ויחזק עצמו בכל יום, על ידי כל נקודה ונקודה טובה שיחפש וימצא בעצמו עדיין. ובאר זאת בפסוק ועוד מעט ואין רשע וכו'. ובפסוק הזמה ללוקי ואוהדי וכולי. אחר כך אמר שהוא נוסע בשביל עסק זה ללמברג. וגילה נוראות בעניין המשכן שצדיקי אמת בונים בכל יום, בכל דור. עד שאהי עיניים המביטים על האמת בהמשנה, החזן רואה וכולי. מי שמע כזאת וכולי. ואני בעוני זה כמה שעות בשוכבי על משכבי, קודם שקמתי, חשבתי רק בזה, בשביל להשיבך ולהחלימך ולהחיותך מחדש בזה. כאשר הזעירנו הוא, זיכרונו לברכה, בפירוש תלך עם זה. והיטה בידו הקדושה בתשוקה נפלאה, שרצונו חזק שנלך בזה. כאשר כבר סיפרתי לכם קצת. ויותר מזה יש בלבי שאי אפשר לבאר. ויותר מזה גם אנוכי אני יודע. רק אני מאמין ומבין מרחוק מאוד שהוא דרך נפלאה ונעים, ונעים ונורא ואדיר ומתוקן וכו'. וכל עניין פסח יכולים למצוא על ידי זה. כי פסח בחינת חסד לאברהם. כי אברהם אבינו הוא הראשון שהתחיל לגלות אלוקותו בעולמו. ובפסח באו אליו המלאכים לבשר שיהיה נולד יצחק, ואז עפה מצות וכו'. כי הוא התחיל לקרב בני אדם להשם מטבח. ועיקר ההתקרבות היה על ידי החסד, שאיתה כלפי חסד ומצא זכות בכל אחד שרצה להתקרב. וזה כל עניין פסח שנאמר בישראל. ואת ערום ועריה וערעך מתבוססת בדמייך. היינו בשטות ובגנות התאוות. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. היינו שגם בתוך תוקף התגברות דמייך שהם התאוות, הבאים מרתיחת הדמים, בזה בעצמו חיי. מה שאף על פי כן נמצאים בך נקודות טובות. אתה מתגבר וכוסף בכל פעם לטוב אמיתי. ואתה מנתק עצמך ממחשבתך בכל רגע מרע לטוב וכו'. כי זה עיקר מעלת האדם, שהוא גבוה ממלאכים מחמת שיש לו יצר רע כזה ובלבולים כאלה, והוא בתוך עולם כזה שמלא שקרים והטעיות ובלבולים וטרדת הפרנסה וכו'. על כן יקר בעיניו יתברך כל תנועה ותנועה טובה וכו'. ועל כולם ועל כולם, כל חיותנו ותקוותנו ושמחתנו, ובכוחו של זקן שבזקנים הקדושים, תהילה לכל. יש ויש לנו על מי לסמוך. זכרו זאת והתאוששו והתחזקו את כל אשר עשה עמנו. אלמלא לא גילה אלה התורה הזאת, אזמרה דיינו. מכל שכן וכל שכן שגילה תורות נוראות ומעשיות נפלאות ושיחות קדושות כאלה וכאלה. ובוודאי יגמור מה שהתחיל להקיצנו משנתנו על ידי כל פעולותיו הקדושות והנוראות. כי עדיין עומד ומתפלל עלינו עם כל הצדיקים שוכני עפר. אשר לולא זאת לא היו לנו שום קיום כלל. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, אלמלא תפילות הצדיקים שמתו על החיים, לא יתקיים עלמא כרגע. מה אוסיף לדבר אליך עוד בני חביבי וידידי? אם אמנם תהילה לקהל יש ויש עוד לדבר, אך אין הזמן והיריעה מספיק. והלא לפניך דברינו בכתב, בספרינו וכו', הפוך בהם והפוך בהם, נמצא בהם הרבה על פסח וספירה, תהילה לכל חיי. וזמן תפילת שחית הגיע. וכל כוונתי במכתבי זה לקיים מצוות ושיננתם לבניך והודעתם לבניך ולבני בניך. ובפרט קודם פסח, שצריכים להשיב לבן השואל. בפרט בדרך חוכמה, תהילה לכל. ברוך המקום, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם וכולי, שבימינו נתגלה נוראות כאלה שהן ראשי תיבות שחרית. אשרי אוזניים שכך שומעות, אשרי עיניים שרואים זאת בספריו הקדושים. ואם מתחיל אתה לדבר בזה יכלה הזמן, כי מאוד עמקו מחשבותיו. והעיקר, מה שכתוב שם, שכל מה שהחולה גדול ביותר, צריך רבי גדול ביותר, שיוכל להכניס בו גם כן השגת אלוקות. ותהילה לקל בחסדו, אין אנו חולקים על רבי האמת הזה. ואנו חותרים להתקרב אליו, והוא מקרבנו בהחמיו בכל עת, בדרכים נוראים ונפלאים. מה נאמר, מה נדבר, מה נשיב להשם על כל תגמולוי, עלינו לשבח ולומר הלל שלם והלל הגדול, בפרט בפסח. על כל החסדים אמיתיים ונצחיים שעשה עמנו בעל הרחמים רב חסד ואמת. כן יוסיף ויוסיף להגדיל חסדיו עמנו יותר, עד נזכה בחיינו לקיים דבריו זכרונו לברכה בשלמות באמת, נקילה ונשמחה בישועתו. דברי אביך ורבך נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, לכולם נאמרו דברי אלה, חזקו ויאמץ לברכם וכולי. השם יתבהח יזכנו לסדר הסדר כראוי, והיין של ארבעה כוסות של ישועה ישמח לבבנו באמת, שזה העיקר. ובכל זאת רק שמחה. נשמט לאל, המשכן שבונה הצדיק וכו' כנ"ל, כל זה שייך לפסח, כי באחד בניסן הוקם המשכן, וקוראים חנוכת הנשיאים בכל ימים אלו שקודם הפסח. כי פסח חסד, בחינת נפלאות חסדיו ידבח, שמסתכל רק על הנקודות טובות של כל אחד מישראל, שעל ידי זה הוציאנו ממצרים, וכן יוציאנו על ידי זה מגלות הארוך הזה. וכן בפרטיות מוציא את כל אחד ואחד מגלותו על ידי החסד הנפלא הזה. בידי זה נכנסים לפסח שהוא חסד גדול. ויקוים עגילה ושמחה בחסדיך וכו'. ר"פ ברוך השם יום ג' ל"ח לספירה תקצת אומן. שלום להרבי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה ולכל בני ביתך שלום ויהיה שרף. היום באתי לפה קהילת קודש אומן בעת תפילת שכרית. ואני לא התפללתי עדיין, והייתי נחפז מאוד להתפלל. בתוך כך הביא לי הפת שלהם מכתבך, וקיבלתיו מיד מיד, וקראתיו תכף קודם התפילה. והיה לי לנחת בראותי שנתמלא תשוקתך, שיגיע לי מכתבך ברגע שבאתי לפה בשלום. וכעת אין תנאי כלל להשיבך. הבנתי ממכתבך מצוקת לבבך. וריבוי ההרחבות שהשם יתבחח מרחיב לך בכל עת. וכבר הקידמנו שרק בזה צריכים להחיות את עצמו בכל עת. כמו שאמר אדוננו מורנו והבנו זכרונו לברכה, הפסוק בצער הרחבת לי. בתהילה הייתי בברדיצ'וב, ובח השם הכל הנכון. וכעת דעתי חזקה להתעכב פה על חג שבועות הבא לנו לטובה, השם יתבח ירחם. שיהיה לטובה לכולנו. ורצונך החזק להיות עמנו יקבל השם יתברך כאילו היית עמנו. ותתחזק להיות בשמחה תמיד, בפרט בחג השבועות הנורא הבא עלינו לטובה. והדואר נחוץ מאוד ואי אפשר להעריך כלל, דברי אביך נתן מברסלב. רפ"א ברוך השם יום דלת טל למספר בני ישראל תקצת אומן. רב שלום להובי בני חביבי הוותיק מורנו הרב יצחק שיחיה. אתמול קיבלתי מכתבך תכף בבואי, והשבתי לך מיד על ידי הפסט. וכעת קיבלתי עוד הפעם מכתבך על ידי השליח, מוסרי כתב זה. ואין אני יודע מה לכתוב לך להשיב נפשך, כי כבר דיברתי וכתבתי לך הרבה. רק יזהה לקיים שיהיו דבריו האמיתיים של אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה, בכל יום בעיניך כחדשים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי הם דיבורים נוראים. כל דיבור ודיבור הוא חידושי תורה אמיתיים, נפלאים ונוראים מאוד, נובעים ממעייני הישועה. והם מתחדשים בכל עת לכל ההוגים בהם באמת. ובכל יום ויום נעשים חדשות ונפלאות עם כל בריאה שבעולם. מכל שכן, עם מיני אנושי. מכל שכן, וכל שכן אלפי פעמים קל וחומר עם כל אחד מישראל. מכל שכן וכל שכן, אם החפצים באמת להתקרב אליו ידבח, ונקראים על שם הצדיק האמיתי, צדיק יסוד עולם האמיתי, שהוא בחינת יסוד הפשוט וכולי. שכל מי שנכלל בשמו הקדוש וכולי, כמו שמבואר בתורה בראשית, אם אמרתי אספרה לך חלק מאלף אלפים אשר בלבי בזה, מה שאני רואה ומבין מעט, עד שאני יודע ומבין שאין לו דין כלל, לא הזמן והמון יריות. ובוודאי לא לחינם, חס ושלום, תקנו לנו חכמינו זיכרונם לברכה, בעלי רוח הקודש, שתקנו לנו סדר התפילה, לומר בכל יום עושה חדשות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכן בשמונה עשרה לומר, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, ובוקר, וצהריים. עמוד ויתבונה נפלאות אל בכל עת. ואחרי כל אלה צריכים להחיות את עצמו בכל פעם מחדש בדבריו הקדושים, המשיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם, ומהם הזמרה ללוקי בעודי וכולי, ששון ושמחה השיגו וכולי, להפוך כל היגון והנחה לששון ולשמחה, בקי בהלכה עם משק שמיים וכולי, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, הקיצו ואננו שוכני עפר, כי כל הארץ כבודו וכולי. וכהנה וכהנה רבות עשית אתה, השם אלוקים, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וכו'. להחיותנו כיום הזה, בדור העני הזה, להחיות ולהשיב נפשות נרדפים כאלה מכל צד, מהפרנסה והתאוות והמידות והשונאים הרבים בחינם. ארזות נחמתנו בעוניינו, שאנו מרגישים לפרקים הפסוקים שבתהילים שנאמרו עלינו, על כל אחד ואחד בפרטיות, ובזה יש לשמח נפשנו בכל עת. כי השם יתברך הקדים רפואה למכתנו האנושה. כי כבר היה אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה בעולם, וצדיקים במיתתם קרויים חיים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועדיין עומד ומתפלל עלינו, ודבריו חיים וקיימים ומכהן אותנו גם עתה לנצח. רק ישמר לך לבד יזקינו בעיניך כלל, כי נובעים מפי הזקן שבזקנים, שהתפאר עצמו שהוא יניק, זקן וינק וכו'. מי שמע כזאת, ואיך אפשר שיזכינו? אדרבה. התאוות והשטוטים וטרדת הפרנסה הם דברים משנים מהמלך זקן וכסיל. אבל דברי תורה אמיתיים, בפרט חידושים נוראים כאלה ושיחות נפלאות ועמוקים ותמימים כאלה, הם חידושים חדשים בכל יום ובכל עת לנצח, כי מאוד עמקו מחשבותיו. אך צריכים לקבלם בפשיטות ולהאמין שיש בהם עמקות נפלאה ונוראה מאוד מאוד, להחיות עצמנו בכל יום. בפרט בעת שמסבבים הרעיונים לבלבל ולהחליש דעתך חס ושלום. לזכור מחדש ממש שיש בך נקודות טובות רבות. ותזכור מחדש ממש שאתה מתעטף בציצית כל יום. ועוצם נפלאות סגולות הציצית קדושים ונוראים מאוד. כי ציצית מציל מניאוף, וזוכה לקבל עצת הצדיקים שהוא כולו זרע אמת. וזוכה לאמונה ולתפילה ולניסים ולארץ ישראל. וכל זה בתורה אחת. ובתורה ראיתי וכו', נאמר על ציצית נוראות ונפלאות אחרים, וכן עוד כהנה, וכן התפילין, שבת, יום טוב, צדקה וכו'. אשרינו שזכינו לבלי להתנגד על התגלות כזאת בימינו, ואנו זוכים ללבוש ציצית בכל יום, וכן תפילין וכו', ולידת תורות כאלה, ולידה מהתורה הזמרה, שכל נקודה הוא נקודה יקרה מאוד מאוד. נגיל ונסיס בכל יום בזאת התורה, כי יהי לנו עוז ואורה. והשליח נחפז לדרכו והכריח לקצר. דברי אביך המחכה להחיות ולשמח נפשך ונפש רעיך בשמחת ישראל, בשמחת התורה הקדושה בכל עת, מעתה ועד עולם אמן סלע, נתן מברסלב. ויפרוס באהבה בשלום קורן של שלומנו באהבה רבה ואהבת עולם לעולמי עד ולנצח נצחים. רפ"ב ברוך השם יום ד' נסות הקצת אומן כבני חביבי הרבני מורנו הרבי יצחק שהחיה עם כל בני ביתו ויוצא חלציו הנעימים שחרור שלום וחיים וכל טוב. מכתבך קיבלתי אתמול על ידי הפסט שנכתב קודם שבועות ולפה לא הגיע עד איסור חג. באור ליום זה קיבלתי מכתבך על ידי השליח מוסרי כתב זה וכעת אני טעוד ונחפז מאוד לדרכי לשלום לקרימצ'ק בצוותא חדה עם רבי אפרים רוי אך מתשוקתך החזקה אני מוכרח להשיבך באפס הפנאי. כי עדיין לא התפללתי שחרית, ולהודיעך מהשבועות העבר אין הזמן ביריעה מספיק. תשמע מה שתשמע מפי רבי מרדכי ורבי נחמן אם ירצה השם, ותתענג ותסיס בישועתו. גם אנוכי דיברתי עם רבי מרדכי כדבריך שקיוויתי להשם, שבשבועות הבאים יקרתנו לשלום תזכה להיות עמנו בעזרת השם מטבח. ועתה בני חזק ומאמץ ובטח בהשם, כי לא יעזוב אותך. והכל יתהפך לטובה. ותזכה שיהיה הסוס טפל לרוחבו, ותנהיגהו כרצונך. כאשר תשמע ותבין פירוש הדברים אלו מפי הנ"ל. ויקוים בך ובנו בכל ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, אמן. דברי אביך מעתיר בעדכם נתן מברסלב. אשפי ברוך השם אמור ליום ד' שלח תקצת שרין. נישאו ערים שלום לכבוד אהובי אחי ורעי, היהודים היקרים נדיבי עם השם שבקהילה קדושה ברסטה ובפרט לבניי שהחיו. באתי לפה קהילה קדושה שרין על שבת פרשת נסו ותהילה לכל כל היה נכון. וביום ד' פרשת בעלות חי עבר הייתי מוכן לנסוע לקהילת קרימצ'וב. כי כך דיבר עמי אבי פרים מפה. ומהשם מצעדי גבר, והגיע לי ידיעה משם, שלא אסע לשם מכמה טעמים, עד שאקבל ידיעה משם, מתי אבוא לשם. והיה בדעתי לנסוע ביום ה לקהילת מדוויקה, ומשם לשוב לביתי. ואחר כך נמלכתי בקוני גדול העצה ואיר בדעתי, ונתיישבתי להתעכב פה עוד שירין עוד על שבת העבר, וכן עשיתי. והייתי משבתי שבת קודש עבר פה, בעבר הנהר, בתוך העיר, עיקר העיר. ששם עומד בבית המדרש אצל ידידנו הנגיד רבי הירש ורבי אפרים נאור יאיר. ותהילה לכלא הייתי בשמחה רבה, וגם הירש רקד הרבה מחמת שמחה. וגם רבי שמחה וגם רבי בר נאור יאיר, מכל שכן ששלומנו בני הנעורים, שיחיו. ובחסבה הגדול דיברנו הרבה דברי תורה אמיתיים המשיבים את הנפש. ובערב שבת קודש קיבלתי ידיעה מקרים שוג לבוא לשם, ונסעתי ביום א' כ' סיוון. וביום ב' בעת תפילת שחרית, שהתפללתי בכפר יותר משתי פרסאות מפה, וגם ידידנו רב אברהם ברשיך ינסה עמי. רבי נחמן בהרב שמואל יצחק מפה בסוף התפילה בא, כנגד... בסוף התפילה, בא כנגדנו רבי אפרים בעצמו עם הנגיד רבי יקום משם, שנסעו לברדיצ'וב. והייתה עצתם לשוב לצ'רין, כי בלעדי רבי אפרים אין לי עסק שם. וכן עשיתי וחזרתי, ועתה אני פה. לתהילה על הקל אני משמח עצמי, כי אני מאמין שהכל לטובה גדולה. והיום בא לפה רבי חתן המגיד מטירוויצה. ועתה בדעתי לנסוע על שבת קודש הבא אלינו לטובה, אל לקהילת מדוויקה. משם לחזור לקרימצ'וג, על שבת שאחריו. ואז אפשר לבוא ביפרים לביתו. ועיני תלויות למרום, שיתקננו בעצה טובה מלפניו, וינחנו במעגלי צדק למען שמו. בתהילה לקהל, שאין עלי משא פריעת הבעל עגלה הנשכר לשבוע, וגם אין לי חיתים ולא ליאן סוג בד באדס, וסחורה היקרה והקדושה, אשר טוב סחרה מכל סחורה, נמצא תהילה לקהל בכל מקום בו היא, ובפרט כי בחסדו הנפלא יתברך נתן לי לשון לימודים לדעת ולדבר מחידושים הנוראים שנתגלו בימינו, המחיית ומשיבים כל נפש שומעיהם באמת. זאת נחמתי בעוני כי אמרת חכי איתני, ואם המעות מתקבץ בצמצום, וגם זה בנס גדול, על השם השדיח יעבי כי לא יעזבני. ועתה, אחי ורעי, סיפרתי לכם מעט מסדר נסיעתי לעוצם אהבתנו החזקה. למען תדעו ותבינו מעט מרחוק מה שעובר עליי, והכל לטובה גדולה גם בגשמיות. ועתה שימו לבבכם עד ברככם להסתכל על הרמזים שהשם ידבח מרמז לכל אדם בכל יום לקרבו אליו ידבח. ותזכרו היטב מה שדיברנו בחג השבועות הקדוש שעבר, לחפש ולבקש הרבה אחר מיתת עמקות העצות, שהם הרוח הקודש של הצדיק האמת, באופן שנזכה לברר המדמה, שיתבטא לגבי השכל האמת, ולא יהיה הרוכב טפל להסוס, רק הסוס יהיה טפל ומתבטא לגבי הרוכב. ועיין במדרש על פסוק לסוסתי ברכבי פרעה, שמדבר שם הרבה איך השם יתבח נלחם בכמה בחינות עם פרעה, שפרעה יצא עם סוס אדום, לבן, שחור וכולי, והשם יתבח יצא כנגדו, יצא פרו הרשע עם שריון וכובע כביכול, השם יתבח גם כן וכולי, הביא נפט וכולי, ואבני בליסטרות וחיצים וכולי וכולי, והרים בקולו ולבלב בקולו, והקדוש ברוך הוא כביכול כנגדו, הרי אין שם היטב. והמדרש פליאה מאוד, אך יוכל להבין ממנו רמזים נפלאים הרבה כל אחד לעצמו. כי פרו בחינת המידם, וכמובן במקום אחר. ועל פי זה אפרש כל אחד לעצמו כל דברי המדרש הנ"ל. כי פרו בחינת הרע שבמידם יוצא ונלחם עם האדם בכל פעם בבחינה אחרת. כי עיקר המלחמה של האדם הוא עם המחשבות. כי מחשבות טובות הן בחינת יצר טוב, ומחשבות רעות הן יצר הרע. והם הם הרע שבמדמה, שיוצא נגד השכל דקדושה בכל פעם, ברעיונות רעים ותימהון לבב, משונים זה מזה, עד שהוא ממש כל הבחינות הנ"ל המבוארים במדרש הנ"ל. כי פעם זה יוצא בסוס אדום, ופעם בסוס לבן, ושחור, ובשריון, וכובע, ונפט, ואבני בליסטרות, וחיצים, וכו'. והמשכיל החפץ באמת יוכל להבין איך עובר עליו כל זה. ועיקר העצה הוא כמו שעשו ישראל על הים, שנשאו עיניהם והנה מצרים, בחינת עמדה מהנעל, נוסע אחריהם בשש מאות רכב בחור, שהם המרכבות דסיטרא אחא, שהם כל הבחינות סוסים הנעל וכו'. וכמו שמובא בדבריו זיכרונו לברכה, שמחשבות קדושות הן חיות קדושות, שהן בחינת מרכבה דקדושה, ומחשבות רעות הן בחינת חיות מאוד, בחינת מרכבה דסיטרא אחא, ושם עיקר ניצחון המלחמה. אבל כשמנצחים אותם קצת, הם חוזרים ומתעוררים ומתגברים בכל פעם בכמה וכמה בחינות בלי שיעור ממש, כמבואר במדרש הנ"ל. על כן צריכים לצעוק הרבה אל השם יתברך כמו ישראל, שתפסו אמנות אבותם, ויצעקו בני ישראל השם וכו'. כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו', כמבואר במדרש הנ"ל, שהשם יתברך בעצמו צריך ללחום עם פרעה, שהוא בחינת הרע שבמדמה בכל פעם. ואין שמה שכתוב במדרש הנ"ל, אחר שקילה פרעו כל אלה, התחיל השם יתברך מתגאה עליו. כלום יש לך רוח וכנפיים וקרו וכו'. מהיכן נטיסן הקדוש ברוך הוא מבין גלגלי המרכבה? כי כל אדם צריך להיות מרכבה אל השם יתברך. כי צדיקים הם מרכבתו של מקום. בימי אפשר לא בעצמו להיות מרכבה? צריך לו על כל פנים לחפש ולבקש את הצדיק האמת, ויבטל עצמו אליו, יהיה מרכבה אליו. ועל ידי זה יהיה גם כן מבחינת מרכבתו של מקום. כי יזכה לברר עמדמה עד שיזכה לאמונת חידוש העולם בשלמות, עד שיזכה לשיר של חסד שיתנגן על ההנבט נימים. אשרי אוזן השומע הזאת גם אתה. שמחו בהשם שזכינו להינצל מלהיות מתנגד על אור קדוש ונורא ואמת כזה. מכל שכן שאנו זוכים לראות מרחוק אור התנוצצות רעתו הקדושה. עד שנזכה לתכלית של איש הישראלי שהוא בחינת סוב, הסמכות וכולי נעימות במנחה נצח. נברואו אהובכם באמת לנצח, נתן מברסלב. אהובי, בני, על ידי אבי שכנא נראו יאיר תשלח איגרת זה, או על כל פנים העתקה ממנו לתולצ'ין ליד בני, אחיך רבי יצחק יאיר. להחיות נפשו ונפש אנשי שלומנו אשר שם. בשלום רב לכולכם באהבה רבה, בשלום רב לבנך ידידי נכדי הנחמד מורנו רב שיחיה. תהילה לכלא היה לו חלק גדול בהתורה של חג השבועות העבר, כאשר אספר לך אם ירצה השם, אם תרצה. רפ"ד בעזרת השם מטבח, יום ד', ראש חודש תמוז, תקצת, צ'רין. רב שלום לאהובי בני חביבי, הרבנים, מורנו, רבי יצחק, שיחיה. מכתבך קיבלתי היום קודם תפילת שחרית, ונהניתי מאוד מאוד. החיית את נפשי בני חביבי. כי מאוד קלטה עיניי למכתביך, כי עדיין לא קיבלתי שום איגרת מאיתך פה, כי בקרימצ'ק עדיין לא הייתי, וכבר שלחתי איגרת באריכות לברסלב יום ד' שלה אחרי עבר. שם קצת בדברי אמת המוכרחים לך מאוד, והזהרתי את בני רבי שכנא שיחיה שיזרז לשולחו אליך להחיות נפשך, ומסתמה כבר הגיע לידך, וקיוויתי להשם שיהיה לך למשיב נפש. ויזהר ויזהר בני ידידי להשתדל לקיים מה שכתוב שם כי נצרך לך ביותר להתגבר מאוד פוס המחשבה במתג ורסן לבל תלך לחוץ חס ושלום ואפילו אם לפעמים על ידי שיח הדעת היא נוטה מהדרך לחוץ חס ושלום מכל שכן וכל שכן כשהיא טועה חלילה לרפש בתית ולמקומות המטונפים חס ושלום להימשך לאיזה חס ושלום להיזהר לתופסה בזריזות ולהטותה על הדרך הישר לחשוב בתורה, כגון איזה סדרה קוראים בשבוע זאת, או איזה דבר תורה שלמדת בסמוך, או אפילו למשא ומתן ועסקך, רק לעוקרה מהרע שנטתה אליו, כי המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו תמיד, כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות יחד. ואם שנדמה שמתערב את בעל כורחו בתוך המחשבה הטובה, זה מחמת עוצם פריחת המחשבה שאי אפשר לשער. אבל על כל פנים זה אמת שאין שני מחשבות ביחד בשום אופן. וכבר דיברנו בזה הרבה בשבועות לפני איזה שנים. ועתה עזרונו השם יתברך לדבר מזה בעניין המרכבה דקדושה, שצריך כל אדם להיות מרכבה על השכינה, כמו שאומרים בתפילה הנדפס בשערי ציון בשער תיקון הנפש. וכנגדה יש מרכבות דה סטרא אחרא, והכל תלוי במחשבה כמובן במכתבי הנ"ל. ואם כי יש בזה מלחמה עצומה וארוכה, אל תתבהל מזה, ותעשה את שלך להתגבר בכל פעם, בכל דרכי העצות שדיברנו מכבר, והם מבוארים רבה בספריו הקדושים. הן לבלי להסתכל אחריו כלל, ולבלי להתפחד כלל, כמו שכתוב בסימן ע"ב, ויעמוד הערל וכולי, ולא אכפת לך. וממילא תסתלק, והן לתפסה במתג ורסן וכו', והן לצעוק להשם מטבח על זה הרבה ולתלות עיניו למרום בכל פעם, ממש כמו שעשו ישראל כשנשאו עיניהם וראו שש מאות רכב בחור וכו', שהם מבחינת מרכבות דסיט של בלבול המדמה, שהוא מבחינת זוהמת מצרים שנשאו ורדפו אחריהם, שאז ויצעקו מאוד אל השם, ומשה אמר להם אל תיראו וכו', להבן היטב מה שכתבתי במכתבי הנ"ל, לבלי להתפחד מכל התחבולות שעושה המדמה, שיוצא בסוס אדום, ולבן, ושחור, ומרעים ומלבלב בקולו, אל תירא ואל תפחד מזה, כי השם יתברך יוצא כנגדו בכל זה, ואחר כך מתגאה כנגדו במרכבה דקדושה. אשרנו שבחמלתו הגדולה השם אלוקים נתן לי לשון לימודים לדעת לבאר כך. מדרש כזה לעצה ולעובדה לכל אדם. והכל על ידי מה שזכיתי לשאוף ולינוק מעט דבש מצוף אמרי נועם קדושת תורתו הקדושה. והכל רק בכוחו הגדול. מה אמר לך בני חביבי וכל אנשי שלומנו? נוראות נפלטי וכו', חסדו גבר עלינו ואמת השם לעולם. ומחמת נחיצת הפסט אי אפשר להעריך יותר. וכבר סיפרתי לכם במכתבי הראשון, סדר נשיאתי אז. ותהילה לקל כבר ראיתי בשבת פרשת שלח העבר בקהילה קדושה מדווידקה, עם ידידנו הוותיק רבי אפרים ברשיחיה. והחייתי נפשם, תהילה לקל חיי מאוד מאוד. גלתה נפשם לדברים אמיתיים ונוראים ונפלאים, שגיליתי את אוזנם בחסדו הנפלא מעט מהרבה. ואתמול באתי משם, ואני מוכן עתה לנסוע לקרינצ'אג היום, או מחר, אם יצא השם. השם ידבך ינחני בדרך אמת, ינחני מעגלי צדק למען שמו. ואין יודע כמה אתעכב שם, כי רבי אפרים עדיין לא בא עם ברדיצ'ו. על כן יכול להיות שאתעכב שם גם בשבת השני שאחריו ימרצה השם. ויראה להשיבך גם משם, כשאקבל שם מכתבך שכבר שלחת לשם. יתר מזה אין פנאי להעריך, וחיים ושלום וששון ושמחה, מתחזקות בתורה ותפילה וכולי. בשפע טובה וברכה לך, בני ידידי, ולכל הנלווים אלינו. כנפשם ונפש אביך ואוהבכם באמת לנצח. נתן מברסלב